«До войовничої верби!» – сказав Гаррі. «Бігом!» Якимось чином він таки відгородив усе в голові, наче зіпхнув у кумірчину, в яку не міг зараз навіть зазирнути. «Думки про...» Сторінка 546. Фреда й Джорджа. Страх за всіх тих людей, яких так любив і які тепер бились. Хто в замку, а хто на шкільному подвір'ї. Усе це мусить зачекати, бо їм треба бігти. Треба знайти змію і Волдеморта. Бо це був, як казала Герміона, єдиний шлях, щоб покінчити з цим жахом. Він помчав, майже повіривши, що може перегнати саму смерть. Не зважав на пучки світла, що шугали навколо нього в темряві, на шум озера, що бушувало не наче море, на шеле забороненого лісу, хоч ніч була безвітряна. Він біг шкільним угіддям, що й самі, здається, повстали. Біг швидко, як ніколи в житті. І саме він, перший побачив це велике дерево. Вербу, що захищала таємний вхід при своєму корінні гілками, схожими на батоги різки. Важко дихаючи й ковтаючи повітря, Гаррі вповільнив ходу, обминаючи гілля верби, що шмагало повітря. Він придивлявся в темряві до її товстого стовбора, щоб побачити той єдиний сучок на корі, який міг її паралізувати. Підбігли Рон і Герміона. Герміоні забракло повітря. Вона не могла говорити. «Як? Нам туди пролізти?» – хакав Рон. «Я бачу, це місце, якби ж у нас був Криволапик». «Криволапик?» – прохрапіла Герміона, зігнувшись у двої, хапаючись за груди. «Ти чарівник чи хто?» «О, так, ага». Рон подивився навколо, націлився чарівною паличкою на гілку, що лежала на землі, і сказав. «Він гардіум Лівіоса!» Гілочка піднялась, перекрутилась в повітрі, наче підхоплена подовом вітру, і прослизнула крізь лиховісне вимахування вербових гілок до самого стовбора. Торкнулась якогось місця біля коріння, і невгамовне дерево миттєво завмерло. «Чудово!» – похвалила Рона Герміона. «Заждіть!» На одну непевну секунду Гаррі завагався, прислухаючись до шуму й гуркуту битви. «Волтеморт хотів, щоб він це зробив. Хотів, щоб прийшов». «Чи не заведе він Рона Герміону в пастку?» Сторінка 547. Та потім реальність ніби насунулась на нього. Жорстока й однозначно. Єдиний вихід був – убити змію. А змія була з Волдемортом. А Волдеморт був по той бік цього тунелю. «Гаррі, ми йдемо, залазь!» – підштовхнув його Рон. Гаррі прослизнув у землянисту нору, сховану між корінням. Вона була значно вуще, ніж попереднього разу. Стеля з тунелю була досить низька. Чотири роки тому вони йшли, згинаючись, а зараз мусили просто повсти. Гаррі поліз перший із засвіченою чарівною паличкою, щомиті очікуючи якихось перешкод. Але їх не було. Вони повзли мовчки, і Гаррі не зводив очей з хисткою плями світла, що падало з чарівної палички в його руці. Нарешті тунель почав підніматись вгору, Гаррі побачив попереду тонесеньку смужечку світла. Герміона смикнула його за ногу. «Плащ!» Прошепотіла вона. «Накинь плащ!» Він помацав за спиною, а вона тичнула йому в долоню з гортоковської тканини. Він насило накрився плащем пробурмотів «Нокс!» Погасив чарівну паличку і якомога тихіше поповз далі на чотирьох. Усі його чуття були напружені. Він щосекунди очікував, що його буде викрито. Що він почує різкий холодний голос. Побачить спалах зеленого світла. І тут він почув голоси з кімнати в них над головами. Були вони трохи приглушені, бо вихід з тунелю загороджував якийсь старий ящик. Затамувавши дух, Гаррі наблизився до отвору, зазирнув у крихітну щілину між ящиком і стіною. Кімната була освітлена скупо, проте він бачив у ній на джині. Вона звивалася, як річкова гадюка у своїй надійно захищеній чарами променистій кулі, що висіла в повітрі сама собою. І ще він побачив краєчок столу й білу руку з довгими пальцями, що крутили чарівну паличку. Тут заговорив Снейп, і серце в Гаррі тьохнуло. Снейп був за кілька дюймів від того місця, де сидів, скочившись, Гаррі. Володарю, їхній опір майже зломлено. І це відбувається без твоєї допомоги, урвав його Волдеморт своїм високим виразним голосом. Хоч ти й. Сторінка 548. — Досвідчений чаклун. «Северус, і навряд чи тепер від тебе щось залежатиме. Ми майже там. Майже. Дозвольте мені знайти хлопця. Я приведу вам потера, Я знайду його володарю. Прошу вас». Снайп пройшов повз щілину, в яку зазирав Гаррі. І хлопець відсахнувся, незводячи очей, знаджині міркуючи, чи немає якогось закляття, що подолало б захисні чари довкола неї. Проте нічого такого не пригадав а невдала спроба відразу його викриє. Волдеморт підвівся. Гаррі бачив тепер його червоні очі, пласке зміїне лице, білизна якого легенько відсвічувалася на півтемряві. «Маю проблему, Северусе!» тихо сказав Волдеморт. «Яку володарю?» стрипнувся Снейп. Волдеморт делікатно і вишукано, наче диригент, підняв бузинову паличку. «Северусе, чому вона мені не підкоряється?» Запала тиша, і Гаррі здалося, що він чує сичання змії, яка згорталася в кільця і знову розгорталась. Чи може, то було сипле дихання самого Волдеморта? — Володарю, — невиразно перепитав Снайп, — я не розумію. Ви ж, ви ж виконували цією паличкою надзвичайні чари? — Ні, — заперечив Волдеморт, — звичайні мої чари. Це я надзвичайний, а от паличка? — Ні, вона мені не явила обіцяних чудес. «Я не відчуваю ніякої різниці між цією чарівнею паличкою, і тією, що для мене виготовив багато років тому Олівандер». Волдеморт говорив спокійним, замисленим тоном, але шрам Гаррі засіпався і запульсував. Біль ставав дедалі нестерпніший, і Гаррі зрозумів, що Волдеморт поступово закипає від люті. «Ніякої різниці», – повторив Волдеморт. Снейп не відповідав. Гаррі не бачив його обличчя і не знав, чи чиснайп відчув небезпеку, і тепер намагається знайти належні слова, щоб заспокоїти свого хазяїна. Сторінка 549. Волдеморт закрикував по кімнаті. Гаррі кілька секунд його не бачив, але й далі шув той самий стриманий голос. Біль і лють переповнювали Гаррі. Я довго про це міркував, Северусе. Ще ти знаєш, чому я покликав тебе сюди з поля бою? На мить Гаррі побачив Снайпа у профіль. Той не зводив очей зі змії, що звивали зачаровані клітці. «Ні, володарю, але я благаю дозволити мені повернутися туди. Дозвольте мені знайти Потера!» «Ти заговорив як люціус. Ніхто з вас не розуміє Потера так, як я. Його не треба шукати. Потер сам до мене прийде. Я знаю його слабкість, його найбільшу ваду. Він не витримає, коли навколо гинитимуть люди». Він теж розуміє, що все це відбувається заради нього. Він захоче зупинити бійню за будь-яку ціну. Він прийде сам. Але ж, володарю, його випадково може вбити хтось інший, а не ви. Я дав своїм смертежерам чіткі вказівки – зловити Поттера, убивати його друзів, що більше, то краще, але не вбивати його самого. Але я хотів поговорити про тебе, Северосе, а не про Гаррі Поттера. Я дуже ціную твої послуги. Дуже ціною. Володарю, ви знаєте, що моє єдине прагнення – служити вам, але дозвольте мені знайти хлопця, дозвольте привезти його сюди, я зумію. Ні, я вже тобі сказав, урвав його Волдеморт, і коли він знову обернувся, Гаррі побачив, як блиснули червоним його очі, а шелест плаща нагадувавши рудіння змії, і потім, як болісно засіпався шрам, він відчув, що Волдемортове нетерпіння наростає. Сара, Северуси мені найбільше турбує те, що станеться, яке нарешті зустрінусь з во хлопцем віч-навіч. Віч. Голодарю, які ж можуть бути питання? Усе наперед ясно. Є одне питання, Северосе, є питання. Волдеморт зупинився, і Гаррі знову чітко бачив, як він стоїть, крутячи у своїх білих пальцях бузинову паличку, і дивиться на снайпа. Сторінка 550 «Чому обидві мої палички підводили мене, коли я скеровував їх на Гаррі Поттера?» «Я... я не можу на це відповісти володарю». «Не можеш?» Напад люті немобиш тирем проткнув голову Гаррі. Він запхав собі кулака в рот, щоб не закричати від болю. Заплющив очі і раптом став Волдемортом, що зазирав у бліде снайпове обличчя. «Моя тисова паличка виконувала всі мої прохання, Северуси, крім наказу вбити Гаррі Поттера. «Двічі! Вона цього не зробила!» Олівандер під тортурами зізнався про серцевини близнюки і порадив скористатись іншою чарівною паличкою. «Я так і зробив, але Люціусова чарівна паличка розлетілась на шматочки», зіткнувшись з потервою. «Я... я не маю пояснення володарю». Снейп не дивився на Волдеморта. Його темні очі були прикуті до змії, що звивалася в захисній кулі. Я шукав третю чарівну паличку, Северосе, бузинову паличку, паличку долі, жезл смерті. Забрав її в попереднього власника, забрав з могили Албуса Дамблдора. Тепер снейп глянув на Волдиморта, і снейпове обличчя нагадувало посмертну маску. Воно було мармурово біле і таке застигле, що, коли він знову заговорив, не вірилось, що за цими порожніми очима є хтось живий. Володарю, дозвольте мені знайти хлопця. Цілу довгу ніч, коли до перемоги вже рукою подати, я просидів тут, сказав Волдеморт, ненабагато голосніше за шепіт. І міркував. Міркував, чому бузинова паличка відмовляється бути такою, якою мала бути. Відмовляється діяти так, як мала б діяти, за легендою в руках законного власника. І мені здається, що я знайшов відповідь. Снейп нічого не казав. «Може, ти й сам знаєш? Ти ж усе-таки розумний чоловік, Северуси. Ти був мені добрим і вірним слугою, і мені прикро, що має так статись. Володарю!» Сторінка 551 Бузинова паличка не може служити мені, як належить, Северуси, бо я не є законом її господарем. Бузинова паличка належить тому чеклунові, що вбив її попереднього власника. Албуса Дамбулера вбив ти». «Поки ти живий, Северусе, бузинова паличка не може стати моєю остаточно». «Володарю!» – запротестував Снейп, піднімаючи свою чарівну паличку. «Інакше не може бути!» – сказав Волдеморт. «Я повинен оволодіти цією паличкою Северуса. Оволодіти нею і потером нарешті оволодію!» І Волдеморт розсік повітря бузиновою паличкою. З Снейпом нічого не сталося. І він, мабуть, частку секунди думав, що смертний вирок йому відстрочено. Але тоді Волдемортів намір став зрозумілий. Зміїна клітка прокотилась в повітрі, і снайп тільки й встиг, що крикнути, коли його голова й плечі опинилися в ній, а Волдеморт засичав персолмовою «Убий». Крик був жахливий. Гаррі побачив, як снайпове лице ще більше побліділо, як розширились його чорні очі, коли змія впялась йому в шию отруйними зубами, а він не зумів зіштовхнути себе за клітку. Коліна йому підкосились, і він упав на підлогу. «Прикро!» – холодно зранив Волдеморт. Він відвернувся, і обличчя його не виражало ні суму, ні каяття. Настав час покинути цю халупу й очолити битву. Маючи чарівну паличку, що тепер виконує будь-яке його бажання, він спрямував її на променисту клітку зі змією, і та злетіла вгору, вивільнивши снайпа, що повалився боком додолу, а з ран на шиї бухнула кров. Валдеморт...